ROTU on syntynyt 60-luvun lopulla ja tota, käytännössä vahingossa tuli angorakissan ja yhden siemilaisen kanssa ja sitten niitä lähdettiin jalostamaan eteenpäin ja Suomeen taisi tulla joskus 90-luvun puolivälissä ensimmäiset ja tämä on ollut Suomen suositu ROTU 15 vuotta putkeen. Onko sulla mitään tietoa, että miten paljon näitä on esimerkiksi Suomessa? Useampi tuhat on, että kyllä näitä nyt tänäkin vuonna, eikä viime vuonna rekisteröitiin melkein 700 kappaletta. Uusia? Joo, uusia kissoja. Peinut pitää rekisteröidä kahdeksan viikon ikää mennessä, niin viime vuoden loppuun mennessä noin 700. Hän on hyvin rauhallisen tuntea, hän on siniset silmät ja ne kuuluvatkaan, että pitää olla siniset silmät. Joo, että naamiokissalla on aina siniset silmät, että ne syntyy ja silmät jää siniseksi. Ei ole yhteydessä mitenkään kuuloongelmia, että se on tuohon naamiogeniin yhteydessä. Nyt se on tämmöinen geenivä. Geeni. Onko sulla mitään käsitystä, että jos nyt lähtisi ostaan tuommoista kissanpentua, että mitä ne maksaa tämä rotu? Ne on siinä tuhannen euron paikkeilla, että lemmikin saattaa saada siinä 800 euron paikkeilla, mutta aika usein siihen tulee just joku kastraatiosumman päälle tai...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 Tyyriimpiä, kun niiden taso on vähän parempi, niin sanotusti. Mutta joka on kuitenkin ensisijaisesti lemmikki aina. Niin, lemmikkihän joka tapauksessa ovat, tietysti sehän on ihan selvä asia meille kaikille kissanomistajille. Mutta sä vielä tuota siis nyt menee tai viettämään toisen Elviksen tuomaroitavaksi, niinkö mä ymmärsin. Elvis menee loppukilpailuun ottamaan muista kategorian yksi uroksista.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 No niin, nyt Kattiradio on sitten päässyt tänne, ehkä sanottaisiko tämän näyttelyn tärkeimpään paikkaan, tärkeimpään paikkaan eli tämän tuomariston pöydän taakse. Ja meillä on tässä haastateltavana erästämään näyttelyn tuomareista, ja sun nimi oli? Minä Jaana Jyrkinen. Jaana Jyrkinen on tässä. tässä. Ja se olet tuomarina täällä, toimit.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 Mä muistan, kun eikä kerran nähtiin. Laiva käytä väliäkin, sun silmät välähti. lähti. Vale puna huuli, rupes mulle räppää. Yritti olla kuuli, mut se ei ollutkaan läppää. Sunkaan ei tuntunut mikään normi arjelta. Heräsi aamu sinun pinkin käpän varvelta. Välin saattoi olla heti pikkuvään, kun sä opetit mulle ihan uudet säännöt. Kuunneltin Kuunneltiin se, ja parimattiin, saunan puin meidän merkin lämmö shimmatin. Harmitta et oli piäkin ihan poikane, joka siellä on ongelma. Mä voitan ne ja voin välil vähän hajottaa. Mä tein sun suntakin mitä, Wow, wow, wau, wau, wau, wau, wau, wau, wau, wau, wau, wau, wow, wow oh, oh, oh. Milloin me erottiin Pitkä edes takas tunteet silloin verrattiin sohva pohja karkkiin ja kartanon sipsiin sukkavereiden me meni aina kipsi. Tuntu odotolla samalla alalla vedettiin yhdessä köpiksen karaoke lavalla radalla, meillä oli aina hauskaa Sul mun je parva pappalla Vigini, villi ja vilkas Kaikki on loppu ja voi kertoa et kovistakin hirpas Kaiken tajuvast ku se menetään pyytänyt et pyytäny apu taas kakenetään Ja välin vähän hajottaa Mä tein sun mitä vaan Kisitkö silloin kansani järvelle. Sulle sukeltaisin helmen vakea, Istuisitko kansani keskipenkille, vastaisitko hellään su. Mailla, ulkomailla kuinka paljon sä itse olet käynyt ulkomailla tuomaroinnissa No Mä olen valmistunut ensimmäiseen kategoriaan vuonna 2004 ja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 Joo, tässä käsi tässä välillä. Ja se siis, miten se käytännössä menee nyt, kun jos mä tulisin tänne mun niin kanssa, mä haluaisin, että, että tuota sitten arvostelisit, miten se menee käytännössä, pannaanko se tuohon pöydälle vai miten niitä letkutetaan tuossa sylissä? No, pääsen, joo, jookissa arvostellaan pöydällä. Koirathan on et, ihan erilainen, että niitä juoksutetaan kehässä ja näytetään toisella lailla. Tosin onhan sielläkin kirjoituja, jotka arvostellaan pöydällä. Eli omistaja tuo pöydälle ja sitten tuomarin sen käsissä käsittelee. Siinä tuntee sen lihaksiston, luuston, painon ja muodon hyvin, kun sitä nostelee sitten omissa käsissä. Ja sitten kirjoitetaan siitä raportti sen perusteella, että mitä on käsillä tuntenut ja silmillä nähnyt.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 Joo, yleensä käytetään jotain sellaista vippaa tai huiskua tai höyhentä tai jotain kilisevää tai glitteriä joka kiinnittää kissan huomion. Eli kun halutaan esimerkiksi, että kissa aukaisi silmät, jotta se muoto ja väri kunnolla tai katotaan korvan sijaintia tai muuta, niin silloin käytetään jotain sellaista lelua. Sitä ei tietenkään anneta sille kissalle, vaan sitä vaan huiskutellaan sen verran kaukana, että se huomio on kiinnitty siihen.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 Kyllä, neljä kuukautta, neljästä seitsemän kuukautta on nuorimmaisten eli siihen saa osallistua. Sitten jos tietysti sillä emolla on jo yli neljä kuukautiset pennut, ja ne on täällä, niin sitä asia on ihan ok. Mutta niin kauan kun sillä on kotona pienet pennut, niin sitten ei saa myöskään se emo osallistua. On äitiyslomalla lomalla kotona, joo. Mites, onko sitten, tuota, kun on rotukissojahan näissä yleensä on, mutta onko sitten tämmöisille tavallisille, miksi niitä nyt sitten sanotaankin kotikissoille vai mitä ne ovat, on, onko niille sitten mitään näyttelyitä?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 Kattiradio vaikenee nyt sitten tällä erää. Kiitoksia.